Катерина замахала рукою. «Чекай, Зоню, чекай. Моралі на кінець. Тепер хай слава говорить». «Та я й кажу, чекаю на свою чергу. Але бачу, що він відпустив якусь жінку в хустині, що прийшла пізніше». «Та, зрозуміло ж, не могла стримати себе Зоня. Коли ти прийшла і стала, мов сирота, на багатськім весіллі, то й не дивно». Слава замовкла зневажливо. «Говори, говори, я вже не скажу», – опам'яталася Зоня. «Тоді я сама підступаю до нього, подаю йому книжечку і кажу. Мені прошу дати пачку сардинків, цеглинку масла, кайзерки і ще щось там. Не пам'ятаю, що там було написано. А він...» Її пальці почали нервово ворушитись. Видно було, що вона все переживала наново. І відсуває рукою мою книжечку і каже при всіх людях. Прошу, пані добродійці, мамі переказати, що я не можу більше давати в борг. Хай добродійка мамця постарається сплатити ласкаво давні борги. Тоді можемо відкрити новий кредит. Інакше не можу. Прошу перепросити добродійку мамцю, «Але я дійсно не можу!» І вже через мою голову почав інших обслуговувати. «Це хамство!» – флегматично оголосила вирок Катерина. «Міг би зробити це тактовніше!» Зоня схопилась з отоманки і заходила по хаті. «Така свиня! Таке хамло міщанське! Ти, Катрусю, не йди до нього, я сама, розумієш!» Я сама впаду на його голову з ними. Я його навчу так, що він на ціле життя запам'ятає мою науку. Втратимо ми в нього кредит, дарма, зате втратить і він, не скоро побачить свої гроші. На допитливий погляд Олени відповіла: "Що мама так на мене дивиться? З хамами треба по хамському. І Зоня метнулась до шафи по сукенку чи плащ. Але Катерина підійшла до неї і спокійно, проте рішуче замкнула шафу. «Не гарячкуй, Зоню, цю справу треба полагодити мирно. Ми не сміємо втратити кредит у нього, бо, по-перше, ніхто так скоро не дасть нового. А по-друге, з цього приводу було б забагато балаканини між сусідами. Нема іншої ради». Треба буде капнути йому щонебудь, аби на якийсь час заткнути пельку і брати в борг далі. То, може, ти ще підеш перепрошувати того хама? Визвірилась на неї зоня. Катерина навіть не пробувала заперечувати. Як треба буде, то й перепрошу. А ти як уявляєш собі ту цілу справу? Хто кому винен – і хто чиєї ласки потребує. Ти знаєш, з якого часу ми не платили в крамниці? Ну, скільки назбиралося там? Я вранці лише побіжно переглянула по книжечці. І знаєш, скільки вийшло з того рахунку? Щось коло п'ятисот злотих. Чи ти знаєш, чи ти, бодай, можеш собі уявити, що то за сума тепер для нас? Зоня набундючилась. Ова, Хай тільки Білинський реалізує наші папери, то суми перестануть лякати нас!» На це Катерина нічого не відповіла. Замість неї відгукнулася Слава. «Так», – терпко зауважила вона. «Але якщо ми до того часу можемо їсти хліб з мальцем, то не розумію, з якої рації доктор, якого хіба маю право вважати членом нашої родини?» Має поїдати сардинки та айдамські сирки. Зоня засміялася глузливо. З цієї рації, Славуню, що ти ще шмарката і багато чого не розумієш. Ти запам'ятай собі прислів'я. Мовчи язичку, будеш їсти кашку. Слава знизала плечима і вийшла з кімнати. Може, Мариня в кухні зуміє ясніше розповісти їй, про ці загадкові лови на звіра, який у дійсності вже потрапив до клітки. По її відході Оля відізвалась до Нелі, щоб і всі інші чули. «Боюся, що вони на отому безбородьку вийдуть так, як Заблоцький на милі». Після цієї родинної сцени вибрали з Катерина до Кремера. Зайшла до його приватного помешкання – «При вулиці Газовій у після восьмої». Застала Кремера, коли той сидів у кухні і мочив ноги в тазу. Підкочені по коліна холоші оголювали неприродно білі, волохаті ноги. На столі перед ним стояла недокінчена вечеря, картопля з гуляшем і надкушеним огірком та кубка рахунків. Кремер однією рукою опорався з вечерею, а другою перекидав рахунки». Візит Катерини зовсім не збентежив його. Піднявши окуляри на чоло, він запросив насамперед Катерину сісти коло себе. Катерина без зайвої задерікуватості, але й без зайвого смиренства, виклала Крамареві справу по-копецькому, логічно. Це правда, що вони вже другий місяць не платять своєї заборгованості. Це Катерина визнає, не солідно – і абсолютно не в стилі річинських. Але чому так сталося? Причина проста. Фінансами в їх домі, про що, можливо, і сам пан Кремер здогадувався, віддав батько, а не мати, як це водиться по багатьох інших домах. Коли батько захворів, весь їх дім наче голову втратив. Мариня сама, абсолютно сама, на свою руку керувала цілим господарством дому. Щось приносила додому, щось варила. Кому в той час спадало на думку заглиблюватись у господарські справи? «Це правда, я це розумію», – погодився Крамар. Він вийняв з води уже другу ногу і старанно витирав її якоюсь дранкою. «Але тепер уже нічого не стоїть на перешкоді, аби зробити порядок з тими рахунками». І це правда, у свою чергу притакнула Катерина. Але будьмо справедливі. Скільки днів минуло від смерті татка? Всього 25 днів. Адже за життя татка мусить Кремер визнати, ніколи не було у Річинських заборговань. Це було в їх домі як правило, як закон, щоб завжди на перше кожного місяця розраховуватись так, признав Кремер, що рація, то рація. Отож, підхопила Катерина, родина у свіжім болю по такій втраті, і чи можна дивуватись, що рахунки не врегульовані відразу ж після похорону? Ви знаєте, пане Кремер, чим був батько для нас? Купець притакнув шанобливо, і він знає, Чим отець-канонік був для своїх парафіян? А що вже говорити про найближчих? Катерина розкрила сумку. На Кремеровому обличчі відбилось таке нетерпеливе зацікавлення, що Катерині аж прикро стало, що мусить розчарувати його. «Я вам цілого боргу не поверну, пане Кремер. З цієї простої причини що справа нашої спадщини ще не впорядкована. Покійний татко мали кошти в акціях, кооперативних паях і цінних паперах. Мама хоче те все перевести на гроші, і тому в нас хвилею трохи тісно з готівкою. Я вам поки що заплачу половину, але одне буду просити. Не відмовляйте нам свого кредиту. Ви самі знаєте, як тепер важко з солідним клієнтом, а ми не хочемо йти до будь-кого. Це раз. А, по-друге, ми звикли вже до вас і ваших товарів. Знаємо, що ви не б'єте на легкий заробіток, що ви передусім дорожите честю солідного крамаря. Кремер усміхнувся і машинально розправив вуса. Стараюсь, як можу, прошу пані, але почухав заклопотано праве вухо. «Інтерес, прошу, пані, є інтересом?» «Я не жадаю від пані Векселя, але хотів би поставити одне запитання». Катерина зосереджено подивилась на нього. Не мала уявлення, про що хоче питати, проте мужньо відказала. «Я слухаю вас». Кремер подивився на неї. «Я запитаю вас коротко». «Буде з вами женитися доктор Безбороцько, чи ні?» Катерина почервоніла. Запитання Кремера здалося їй нетактовним, проте відповіла з гідністю. «Так. Або що, пане Кремер?» «Нічого», – схилився гречно Кремер. «Це я хотів тільки знати. Можуть пані спокійно розраховувати на мій кредит». Вдома дуже зраділи такому щасливому розв'язанню справи. Катерина не розповідала докладно про свою розмову з Кремером. Та ніхто, власне, і не домагався того. Найважливішим зі всього був факт, що в Кремера можна і далі брати на книжечку. Тільки одна слава, Лебонь, що була безпосередньо заплутана в цю колотнечу, в'язла до Катерини, аби та призналась – «За яку ціну купила Кремера?» «Дай мені спокій, Славцю!» «Ні, ти мені скажи, ти мені мусиш сказати, як це ти з ним дала собі раду!» «Про що тобі властиво йдеться?» – спитала вже зацікавлено Катерина. «Хочу знати, від чого він так пом'якшав?» «Ти не можеш уявити собі, яким зневажливим тоном розмовляв він позавчора зі мною!» Катерину розсмішила на Слави. «Навіщо ти розпитуєш, Славцю, про речі, які не стосуються тебе? Але хочеш знати, то я тобі скажу. Я підкупила Кремера ціною своєї честі». «Та що ти?» «Очі і уста Слави стали великими і круглими!» Катерина по материнському повела долоною по Славиному чолі. «Заспокойся, дурненька!» Я утвердила в Кремера переконання, що мій наречений – багата людина. Але що це має спільного з «я не розумію» – забелькотіла Слава. Катерина обняла її за голову і шепнула на вухо. Говорити правду – це теж належить до честі Славуню. «Чому?» – запитала мене Зоня, як вона це вміє. Ти відчепила креп від капелюха, бо я люблю нашого татка. Зоня скипіла і почала мені докоряти, що я зневажаю пам'ять батька та родину і ще щось, і ще щось, чого я не хотіла навіть слухати. У татковій кімнаті навстіж ж відчинене вікно. Вже місяць вона провітрюється по покійнику. Гадаю, що татко на тому світі ображений з цього приводу таткове бюро, татків молитовник, таткова попільничка. Ці речі живуть ще на давніх правах, тоді як про самого татка згадують тільки в часі минулому. Татко любив, татко не міг стерпіти, і при цьому плачуть. Я не можу плакати. Маю таке переконання, що смерть страшна тільки для тих, які не люблять по-справжньому. Для мене, Батько вибрався на прогулянку І чекає десь нас у затінку розквітлої черешні Відпочиває собі Добре йому там Ні уколів, ні нападів смертельної задухи І не щується, як прийдемо всі до нього одне за одним Але чому вони вражені тим, що я не в розпачі? Татко любив музику Тут він не мав часу займатися нею але мав пристрасть до неї. Тішило його завжди, що ми всі п'ятеро маємо музичний слух. Перед самим батьковим відходом від нас чула я пісеньку просту, але милу, яка мені сподобалась. Напевно, вона таткові теж сподобалася б, але я не можу заспівати тієї пісеньки для нього, бо в хаті офіціальна жалоба. Уже місяць мій татко не страждає. Ще досі часом прикидаюсь з острахом, слухаю. Тихо, слава Богу, тихо. Ні стогонів, ні зойків. І від цього мені так легко на серці. кроки мої стали плавніші, і руки знімаються, якби до люто. Здається мені, що я не говорю, а я співаю. Славцю, славцю, докоряє мені мама, а очі побереги у сльозах. Аж тепер видно, що ти мало любила татка. Але ж я люблю татка, мамцю, кажу, і здається мені, що бачу, як татко з-під махає до мене рукою. Татко відійшов від нас матеріально. Але цей факт спричинився до того, що татко повертається до мене кожної години. Кожного дня, щораз у пишнішій, щораз у багатшій духовній формі. Оживають, наче справді воскресають з мертвих, давно напівзабуті таткові слова. За його життя ті слова давно позабулись, а тепер вони, як травичка по дощі, підводять голівки, розливають пахощі довкола, живуть і радіють. Кожна пора дня з часу відходу татка набирає певного музичного тону, що є не що інше, як складова частина мелодії, в яку перетворилась особистість татка. Одного надвечір'я, такого, як нині, сказав він до мене. «Та ти вже, панна, дівчино! А то я обмахнувся, ти знаєш? Купив тобі м'яч, а на тобі!» Він сміявся тим своїм високим металевим сміхом і мене розсмішив. Чого вам так весело? запитала мама із сусідньої кімнати. Татко притулив палець до уст і підморгнув мені конспіративно. Ми сховали м'яч на шафу в його кімнаті, і це була наша наївна таємниця. Тепер відшукую м'яч на тому самому місці. Запорошений синій і червоний паси, великий мов гарбуз. Коли всі підуть на кладовище, Підкину кілька разів той м'яч. Мене майже не беруть на кладовище. Не вважають за досить побожну, щоб відвідувати татка в його маленькому домику. З отим великим м'ячем застукав мене наш новий піднаймач. Коли батько був з нами, ми займали весь будинок з садом і городом. Тоді і мови не могло бути про якихось наймачів. Взимку ми опалювали навіть ті кімнати, де, власне, ніхто не жив. Бо батько любив, щоб двері від кімнати до кімнати стояли широко навстіж. А він, щоб міг походжати у власному домі, як полеваді. Руки за спиною, домовито. Батько любив широкі перспективи, і тому я спокійна за нього. Там він, напевно, почуває себе добре. Катруся каже Безбородькові, що нам тепер ніяково без чоловіків у домі, і тому ми згодні навіть на якогось піднаймача. Приліпити оголошення на шибку вікна чи телефонний стовп, як роблять усі, що мають кімнати в найми, ми не можемо. Ми не з бідності здаємо кімнату в найми, так говорить Катерина. І Зоня теж. Решта домашніх мовчить багатозначно, ми ще не можемо навіть самі перед собою признатись, що єдиною причиною, чому ми хочемо здати в найми одну з кімнат, це 25 золотих на місяць. Всі, за винятком однієї, Олі, страшенно здивовані, навіть розчаровані з претензіями до татка, що він не залишив нам грошей у готівці». Я й сама помітила, що аж тепер так гарячково заговорились у нашому домі про гроші. Коли татко був з нами, гроші грали в нашому житті зовсім другорядно, майже не істотну роль. І тоді багато речей треба було, але на думку нам не спадало, що грошей може бути так само треба. Наприклад, говорилось, що треба буде продати фортепіано і купити нове що треба до маминого хутра дати новий верх, що треба завести газ у помешкання, купити машину для викручування білизни, купити Катерині парцелу десь у доброму місці. Але грошей? Ні, грошей нам ніколи не треба було. Аж тепер лише відчувся пекучий брак грошей. Незважаючи на те, що в дійсності коли взяти до уваги цінні папери, родинні клейноди і акції, залишені нам татком, то ми багаті люди. Нам стало потрібно грошей. Це єдиний фактор, що має тепер значення у нашому житті. Минулого тижня довідались, що через неуважність комірне за дім 125 злотих щомісячно не заплачено за минулі три місяці. Зонька, як звичайно, не стрималась у першу хвилину і накинулась на господаря, мов квучка. Це неправда, це неможливо. Ви дуже помиляєтесь, коли думаєте, що ми дозволимо шантажувати себе. Найнеприємніше те, що правда була таки за господарем. І нам довелось вибачатись та ще просити, щоб він ласкавий був цю неточність зберегти в таємниці. А ми, з свого боку, постараємось Найкоротшим часом ліквідувати свою заборгованість. Зоня не знаходила слів для обурення. «Що за хамство, Боже! Як люди можуть так по-свинському поводитись?» «Ти про кого?» – запитала Оля флагматично. «Про себе чи про нього?» «Мамо!» – зойкнула істерично Зоня, але мама вже лежала у спочиванні з компресом на чолі. Мій майбутній швагер нараєв нам піднаймача, свого товариша, теж лікаря. Між іншим, я собі зовсім інакше уявляла того безбородькового товариша. У моїй уяві мав це бути низький зріст, брилувати з плоским носом чолов'яга. Того, що прийшов оглядати квартиру, я чомусь полічила за пана електрика». Чи міг би я оглянути кімнату? Приходжу з доручення доктора Безбородька. Ах, так! Голос низький, трохи невиразний. Обличчя ніби гарне, але не симпатичне. Високий. Можливо, що без одягу худорлявий, а так, з ватою на плечах, тільки стрункий. Колір волосся і шкірі на обличчі темнорусявий. Кімната, яку ми вирішили здати в найми, одна з найкращих. Окремий вхід, вікна на південь, тераска. Проте він якось не дуже захопився нею. Перше, на що кинув погляд, це пожовклі, ніде правди діти, фіранки. «Це зніметься», – сказала я, маючи на думці і на кінчику язика, – «і випереться». Але він випередив мене. «Вистачить штор. Правда, він лікар. Може, тому не задовольнився моїм. Є також ванна, а забажав оглянути її сам. Це місце йому сподобалось. Перед виходом з дому мої сестри мились тут, і тепер вся кімнатчина пахтіла приємним туалетним милом і зубною пастою. Чотири волохаті рушники висіли на шнурі». Шість кожна іншого кольору, щіточок до зубів, стриміло в склянці. Це, здається, і вирішило справу. — Я потребую багато спокою, — сказав похмуро, а по хвилині запитав нетактовно. — У панства, здається, жалоба. Наші повернулися з доктором Безбородьком. — О, цей сам не потребує спокою і не дбає про спокій інших. Увійшов до хати бундючно, ведучи за собою п'ять жінок – поважний, авторитетний, рухливий, чепурний, одне слово – джигун. Наші чорні журливі виглядали при ньому ніби курочки з породи зеленоніжок. Пхе, яка задуха! Не питаючи нікого, доктор підбіг до вікна і відчинив його навстіж. Мама заметушилась і побігла відчинати вікна в сусідній кімнаті. Пригадавши собі щось, запитав мене Безбородсько чванливо. «Чи заходив сюди север?» Я йому казав, щоб зголосився між четвертою і шостою. «Той лікар?» «Так, був». «Ну і що, сподобався тобі?» Безбородсько говорить мені одній. «Річ ясна, за винятком Катерини, ти. Сама не знаю, яким правом». «Ні», – сказала я правду. «Ов, а то чому?» – розсміявся. «Чому?» Важко пояснити, чому деякі люди з першого погляду нам подобаються, інші – ні. Це була добра нагода для того, аби наречений моєї сестри виклав перед нами, ах, що за вдячна публіка, свій погляд про доктора Мажарина. То прихована бестія. Хоче... «Застерігаю, мої пані, лікар з нього може бути добрий. Проте поки що йому треба багато практики. Практики, мої пані, в нашім фаху. Але що я хотів сказати? Ага, голодні повоєнні часи у Вітні. Було таке, мої пані, що жилось на одній чорній каві. Чорт знає, як він це робив. Досить, що в нього можна було завжди знайти хліб, а часом навіть і до хліба. Одне слово, север Мажарин найменше з нас, а у Слендерів не доїдав. Але точно знаю, що з дому йому не помагали. Батька давно втратив, а мама бідна міщанка. І як ми до нього не підходили, щоб викрив нам таємницю, як дає собі раду? даремне, Або мовчав похнюплено, або свистів по дурному. «Може, мав яку кухту, що годувала його?» – грубо зауважила Зоня. «Ми самі так гадали, але ні. Виявилось, не було нікого. Припускаю, що мав якесь нічне заняття, якого соромився. Можливо, притакував хор курочок». Враз доктор пригадав собі, що я недавно здала матуру. З огляду на свіжу жалобу, мій іспит на атестат зрілості став чистою формальністю. А, а, мої гратуляції! Ну, що далі думаємо робити? Що далі? Про яке далі може думати сирота по священнику, мама якої по великих труднощах і ласках з огляду на заслугу блаженної пам'яті отця Аркадія, має 80 злотих місячної пенсії, тоді, коли за комірне треба платити 125 злотих. Правда, має ще якісь акції та цінні папери, але я особисто чомусь щораз менше вірю в їх реалізацію. Мені хотілося відповісти безбородькові ущипливо, гідко, але я відчула на собі застережливий, Занепокоєний погляд Катерини і сказала з викликом, «Буду студіювати». Доктор звів брови, ніби не зовсім довіряв моїм словам. «Так, а що гадаєш студіювати?» «Медицину», – бахнула я, – хоч ніколи навіть за життя батька не мала такої думки. «Ого-го, не так скоро, моя панно». На медичних факультетах по всіх університетах Польщі заведено номерус калявзус. Обмеження для молоді польського походження. Ова, то поїду за кордон. От хоч би до Грацу. Неля не могла витримати і вийшла, а я навіть не почервоніла. Того вечора він засидівся допізна. Чи мені так здалось? чи він справді був ніжніший до Катерини і якийсь ніби уважніший до мами. У всякому разі, того вечора, перший раз після відходу татка, в нашому домі повіяв лагідний, доброзичливий настрій. Гомоніли інтимно, півшепотом. Доктор був настільки вічливий, що вислуховував до кінця думки інших, а мама чи то забулась, чи просто підсвідомо навіть усміхнулася раз чи два. І коли ми всі сиділи в їдальні під великим жовто-гарячим абажуром, при святковій порцеляні, маючи за своїми спинами старі буфети з кришталями та сріблом, зогріті сімейним настроєм і чаєм, створювалось таке враження, ніби в машині нашого дому нічого не попсувалось, ніби все тут по-давньому. І тоді, тієї хвилини, ще більш нездійсненною, здавалась мені смерть татка. Потім, не умовляючись, ми почали зникати одна за одною з їдальні. Ні Катерина, ні доктор, хоч би для чемності, не затримували нікого з нас. Нелю я застала вже в ліжку. Лежала під одним простарадлом по саме підборіддя і, здавалось, чекала на мене. Мама пішла вже до себе? Так. Чи про це хотіла вона мене спитати? Мабуть, ні. По хвилині нелепо повернулась на бік, уже на сон, і тоді запитала з незадоволенням в голосі. Пощо ти говориш про той грац, коли знаєш, що це неможлива річ?